Ba, aipatu ezela, ondatozen minutuetan, e, landetxan jaio den jalgia plazara proiektua izango dugu aipagai eta horren inguruan aritzeko, ba, telefonaren bestaldean dugu NK, kaixo? Kaixo, arratzaldean, edo gunon. <laughs> Beno, ba, e, proiektu haue pixkatezagute zera emateko, azalduko diguzu, ba, bueno, nola sortu den eta ze, bueno, ze nola antolatu zareten? Ba, guk egin genuen ekoliderrak formakuntza horreko gunean. Eta horko helburu batzan proiektuak egitea. Orduan ibili ginen gauza ezberdin eta zitzu egiten, eta gure kezka nagusia zen elikadura. Eta horren inguruan abertzer egin genezak egun, eta ba, baratza komunitario bat sortza apentzatu genuen. Eta hola, ba, lurran bila ibili ginen, eta landeetxa, bueno, bentaz hau eztopatu genuen lurzati, lurzati bat, eta bilera erigabeko bat, eta han gara gure proiektuarekin. Eh, Landetxan ezan bezala, eh, nola antolatuko zarete beraz, auzo elkartearekin harremanetan jarri zarete, edo nola la, eh, ba, lanengoz? Bai, da. Egon binen auzo elkartearekin, eta beraiek ere, ba, interesatzeziko bela proiektue, oso politasala eta haiekin batea hasi ginen pixka bat, auzotik mugitzen eta ikastolakien baita ere ongea eta alkateakien eta ba aurrera kas, aurrera dihue. Xanduzun bezala, baratza komunitario bat izango da, bertan nor parte hartuko du, nola antolatuko zarete? Bai, ba bertan parte hartu dezake nahi duen guztia. Bai ez dago ez adinik, ez sexurik ez arraza ezberrentasunik. Eta zemate eta jende ezberrin gehiago hau guri irutu ezagu aberatzo izango hala. Porke En baratza Baraja ez gain el burutako bada auzoan giropolia ba sortzea. Ta bertakoak ekarrezagutuz ba beste aixialdi modu bat izatea baita baratza. Ta pentsatzen dut e, bueno, azken batean, medio bezala baratzarabeltziak erabiltzeak ba, bueno, ba, lurraren erabileraz eta produktuen garrantziaz ba kontzientzia bat sortzeko aukera emango dizuela, ez? Hori da. Bai. Gaur egun igual ezagutza hodi daude pixka galduta. Eta hori de bai berri do berrezkura unai dago honekin. Eta modu poli bat initzu esago bai osa beratza eta e, satisfazio asko emango una. San duzu beratze jendea ba, bueno, e, guztizi eirekia dela jendearen parte hartzeari. Bai. Eta antolatzerako orduan, ba, bueno, e, lan, e, azken batean baratzak eskatzen dituen lan ezberdinak egiterako orduan, e, nola antolatuko zarete parte hartze horretan? Bai, guguk orain egindu horkezpena horra osoan, eta jende bat hanimau da. Hortaz, gero ja, asamblea bidez hartuko genituzke erabakiak. Nola, funtzionago bo, ba, azkenen igual batek posibilidade gello dauke beste bat baino, eta hori doieki adostuko genuke. Bai, jarriko genituzela arau minimo batzuk, baina beste lau oso irekia izango da, bakuitzak nahi duen bezala parte hartzeko. Tarduan, hor, asamblean bertan, eh, jungo dira, Erabakitzen, bueno, ba, garaian garaian zer landatu, edo hori zuek zueken gozute pixkate, ma, bueno, azken esperientzia bai. horren inguruan. Hori, da daukagu horrek uzita ikastaro bat, porque daukagu finanziazio bat, eta horren barruan sartuko genuke baratza nekazaritza ekologikoko ikastaro bat. Eta ahi egaitaren lagunduko ziguten, ba baratza hori sortzen. Eta ezagutzen, ba, garaian garaiko barazkeak zen diren, nola landatu, bakoitza dituen beharrak, Bai, hor edukikoen nuke, adituen laguntza. Non, eh, Nondek aipatuzu laguntza hori? Eh, nondik jaso duzu, eh? Ba, finantziazioa ematen digu kutsa, kutsaeko guneak. Eta ori, degu, ba, hori, aprobetsatuko dugu, baratza komunitario hau egiteko. Beraz, e, pixal da esan duzu, e, auzoan bertan, hauzo el elkartarekin harremanetan, e, ba, jendeari irekia den, e, e, bueno, azkenean, ekimen bat dela, Gero bueno, eh, nahi duenak parte hartu, eta gero eh, nola antolatuko zinateketa ba, banaketara begira, aizarrazorik emateko azken batean fruituak emango ditu, eta jende askok parte hartuko du nola, nola izango da antolaketa hori? Ja, A ber, guk ez degu pentsatzen etxeko janari guztia aterako duten parte hartzaleek. Ba, gero ba, bai landatu behar denean edo bilketa garaia ama dan ok elkartuko gineke eta ateratzen diren barazki edo fruituekin banatu edo bazkari bate egin edo ikusiko genu ez egin baina ez dugu pentzen e, bilri ere aerako dugunnik gero igual bai, e, joaten da indarra hartzen baino ezta ez da esta helburua ez estare parazkiak saltzea edo irabaziazmori gabekoa da ez daki deszptu nahi zen Bai, bai, ez, ideioa zen pixka gehiago, e, kontotan izten da jendea ez berdinak parte hartuko dula, ez dakit gero esgatazkarik emateko edo nik eraman nahi dut porrua honi nahi dut bestea. Zene dute, hor yeah. dinamika hori nola izango den? Ba, oraindik zehaztu gabe daukagu, eh? hori ba ikuziko dugu. Paldekideen artean, egin beharko ditugu gauza hori baitare, azira, azira batetik, gero gazki ulertuak ez egoteko. Bai, bai, dugu hasieran, baina azkenan ekimen honek eh bueno, ba, kontzientziazio lenean ere e, eragiteko helburu izan dezakela, orain arte ba, behar beharbada ez genuena horren beste kontuan, baina izan daiteke e, ba, eskualdean, ba, pixkanaka azken urtetan bai direla ekimen ezberdinak, izan e, baratze komunitarioak, baratze kooperatibak, hor ba piskanaka ematen ari da aldaketa bat, ez? Bai, ni gustu utzi baita ere bizarteai dala kontzientiatzen helikadura mota daukagun, ezta? Eta lurra azkenen aberatza dala, eta bakoitzak bere alandatzeare oso aberazgarria dala. Eta hori jatea, bai. Eta garrantzi, garrantzi ematen eizako. Mm -hmm. Ba, nikasaritzea ekologikoari eta janariari. Bai, eta hortzen daude, ba, kontzumot aldeak. Gure baratza honekine, ba, ikasi, parte hartzen debena, ba, ikasin gobelan datzen eta barazkiak. Eta pentsatzen dut gainera, ba, esfortzuarekin konturatuko dira ba, ze, ze balioa duen benetan en ekazariaren lan horrek, ez? Hori da, hori da, bai. Porque igual oain arte joan balio hori ba, gutxi ezten bezala ezta edo ez valoratzen Eta bai, hori da helburu bat. Konturo gaite zen, zer lan egiten duten eta zegoetxoa dauden gero barazki horiek. Oso ondo, ba, mi eskerren eka gurekin partekatzeratik e, Jalgi Adiplazara ekimen horren e, funtzionamendua. Hori da, bazuei eskerrik asko, eta esan, Facebooken dakeula horri aldi bat, Jalgi Adiplazara maizkulekin idatzi da. J-A-H-P, eta gero harridura bat. Eta interesatua dagoen edo nor, jartzeko gurekin komunikazioan, komunikatzeko gurekin. Oh. Osando, ba urruzten dugu de jaldia eta espero duzagun ekumen arrakastatxua arra izan da dilla, a mi esker. <totipasar> vale, eskerrakasko. Aio.